Військо нудиться, а ти ще в роздумах невгодних ні богові, ні султану. На Азов піде похід. Наступного року весною я пошлю туди султанське і ханське військо. Та не втім річ султане. Від перемоги чи поразки під Азовом не зміниться становище. Треба подумати, чому нема прибутків. Із глибин нашої імперії, а чекати скрутної хвилини, щоб здобути прихильність підданих, збагативши їх награбованим добром, це велика помилка. Коли народ вистає краще жити за рахунок грабунків, то він дякуватиме не тобі, а твоєму ворогові, ібрагім позеленів від люті. Цей старець розмовляє з ним, як і зотрок. Та на щастя спливла в султанові пам'яті стара приказка, і він виплив її, наперед святкуючи перемогу у словесному поєдинку. Сказав пророк голові думати, рукам виконувати, а язикові хвалити Бога. Султан подумає. Піддані виконують, а імами, випросять у Аллаха для нас удачу. Можеш і ти, візирю, Азим поклонився і мовив. Хороша приказка, Ібрагіме. Та велика жура, коли хвалять Бога всі, навіть ті, які не вірять у нього. Рук для праці маловато, а голів, щоб думати, не дарував нашій він не дивився, як подіють його слова на падишаха. Повернувся і вийшов, несучи гордо в голову. Знав недовго її носити. І було дивно байдуже. Що з неї захосен, коли вона вже не в силі допомагати його державі? Яку він сам споруджував, зміцнював? вірячи у її велике призначення на землі. Розділ дев'ятий. Коли чуєте крик ослів, просіть захисту в Аллаха, бо осли кричать тодьбі, як побачить шайтана з Хадісів. Років тридцять або сорок тому покинуло греки своє старовине село Мангуш і поселилися в печерах Маріанполя. Навпроти Успенського собору біля Чуфуткале, предковічну церкву Успення Пресвятої Богородиці, вони назвали Кримським Афоном, спровадили сюди священників і ченців, а тоді потяглись до неї всі християни Криму. Бо і хани ставилися до святого місця з забомонною богобоязністю. Подили чутки, що деякі, лаштуючись у похід, ставили біля ікони Марії свічку. Грецькі священники розповідали, що заснував собор апостол Андрій, зупинившись у Криму по дорозі синопу у Скіфію. Проповідник хрестової науки, який опісля на Дніпровських горбах поставив хрест, і провістив благодать на скіфських землях. Заїжджав у Херсонес, охрестив його, і, йдучи далі на північ, побачив поблизу нинішнього бахчисарая печеру, вириту підземними водами. Над печерою на скелі він повісив чудотворну ікону Богоматері і освятив місцевість. Ходить по людях легенда, що в печері тій жив Змій, який пожирав дітей з довколишніх сіл. Виповз він подивитися, що за відчайдушна жінка поселилася по сусідству з ним. Зіконе глянула на дракона живими очима Марія, і він здох від її погляду. Минали століття, скеля обросла лісом. І забули люди про ікону. Аж ось якось Один пастух з Де теж християни живуть, Натрапив на них, блукаючи за отарою. Зняв її зі скелі І поніс до себе в колибу. Вранці прокинувся. Немає ікони. Пішов знову до скелі. Висить вона, як і вчора, Ніби й не знімав. Здивований, Юнак розповів про цю пригоду морзів, якого служив. Три рази знімав морза зі скелі ікону, три рази вона поверталась на своє місце. Тоді увірвав татарський багатій у хриянське чудо, одягнув рясу і заснував у печері церкву. Греки впорядкували собор і проголосили – Відпуст у день Успення Святої Марії Амангуш опустив та ненадовго в затишну долину між горами, де дзюрчить холодний потічок, приплентав кульгавий парубок Стратон, відпущений невільник із Карасу базара. Забрали його ясир з України, коли ще був хлопцем. Йому пощастило Через кульгавість не взяли з ні в яничари, ні на галери, купив його на базарі багатий Баринський бей до Грошей заплатив за невільника мало, а взяв собі робітника з золотими руками. Мабуть, він таки вродився конюхом, погладчали, побойнішали бейські аргамаки з добрих рук Стратона. Крім цього, він знав столярську справу, від батька навчився, а від матері ворожки пізнати целющі зела. Напевно, ніколи не бачив би стратону волі, якби нещасливий випадок. Захворів у син, єдиний його спадкоємець, коли вже всі знахарки Прирекли хлопчину на смерть, зайшов до бея Стратон і сказав, що вилікує хворого, але в заплату зажадав волі. І сталося диво. Видужав баринський спадкоємець від чудотворних трав, а Бей дотримав слова. Про повернення на Україну навіть не мріяв Стратон. Пропав кінь, тою здув кінь. Його домівку на очах зруйнували, старих батька і матір убили, до кого вертатися? Дехто утікав, пробираючи через сиваські болота, та стратон навіть не пробував. Доходу був нездалий, та й не вважив тією волею, що має. А тут не пропаде, все вміє робити. Пройшов степи. Ніде не знайшов місцини, Де б міг заховатися Від злого ока. Манили степовика до себе гори, В опустілий мангуш Прибрів випадково. З грецьких поселень